zer rat jo sti dau dan a selango puta mierda fincha la idol colega 107.5 fm baraski bizidunak ortuaren alde diskutua sakatu raízes y deja de vegetar azpigarren mendean europear politikan eragin itsela izango ebien, hainbat gertaera jaso ziren. Gaur egun, esotan dogun estatu modernoa beste forma gu, politiko guztiei gailentzea erraztu ebienak. Gertapen erabakigarri hauen artean, azpimarratzekoak dira potentzia militarra hobetuko ebien aurrerapen teknologikoak. Honekin batera, guda taktika barriek Ejercitoen tropen ugaritzea ekarri ebien. Faktore hauek, Estatu Modernoaren kudeapen estruktura zentrala zorrara ebien. Ez bakarrik gudarako beharrezko ziren baliabidea kudeatzeko asmoarekin. Baita poblazioaren kontrol hobeago bat izateko ere. Horrela, Estatu Modernoa, elite dominanteen erantzun organizatibo bihurtu zan. Zeinek, gizartearen gaineko kontrolau erabiliz, euren interesen lorpena errazten aritu zbait zan. Estatu modernari berezko iakon, klase sozialen, estruktura sozialen esarpena eta ekspansionismoaren prozesuari, erlazio sozialen berrantorlakuntza orokor bat jarraitu jotzan. Kapitalismoarentzat egokia san, estruktura legal eta burokratiko bat sortuz, alde batetik. Eta gudalarako beharrezko siresan balia bidekin ornituko ebasan industrializazioa prozesua eginez bestetik. Puntu honetan, ekoizpen medioen privatizazioa eta lan asalareotoa agertzen direz. Estatuak kapasitate legislatiboa beregaratua la kapitalak lurraren apropiazioa osoa ere burutu eban, propietate pribatoren bitartez. Biolentzearen monopolizazioak, kapitalari eta propietate privatuari segurtasun juridiko eta militarra eskainiko jotzan. <totipasen> <totipasen> <totipasen> Haukontutan harturik, klase despozeituak, klase, klase poseedoreareari lan indarra saltzea beste remediorik etxakon gelditu bizirauteko. Lan asalereatu berri honek, langilaren gaineko kontrolaren berri, berriztea eta perfeksionatzea ekarri eban. Aintxinaroko esklavistekin alderatuta, lan aburutzeko orduan, askatasun apur bategaz, egaz, agindua besterik ez emoten duen, dauen bitartean, kapitalistek asalaretoaren lan prozesua goiti bera antolatzen dabie. Langilaren erreflexio eta beste be eta beste bereko gaitasun garapenak suprimituz. Hori gutxi balitz, eksplotazio laboralen kondizio larri bat, subjektuaren denbora eta energia vitalaren surgapena da. Lanak berak subjetua menderatu eta objektu bihurtzen du. Langilaren bizitza infinituki erreproduzitzen den esangurari gabeko sereginen bukle itxi bat bihurtzen da. Lan egin etxera joan, afaldu, lo, esnatu, gozaldu, lan egin oztera be, honetan langilak, enpresek eta beraz kapitalak imposatutako bizia bizi dau. <garendi frustrazioi> <Zere asesinado. garendi> Gizarte kapitalista, etekina lortzea elburudekien zelula organizatiboetan estrukturatzen da. Eta beste gisa bateko objektiboak kanpoan uzten dauz. Gizartea osatzen dauen pertsona ororen aktibitatea hildo bererara norabidetuz. Honek erlazio sozialen erdigunean dirua edo interes materiala ipinten dau. komunean bizitzarako esparruak ezabatuz. Langilaren isolamendu bortitza emoten da orduan. Elkar laguntzarako zeltasunak biderkatzen direzan bitartean. Gaurko saioaren arira esan beharren gauz gurasotasuna eta militantxearen arteko erlazioa zaila dela. Guraso izateak, behar reproduktiboen multiplikazioa eta energia handia exigitzen dau. Erlazio sozial monetarizatuek, isolamenduak eragindako laguntza faltak, eta unitate familiarren kide gehienek lan indarra saldu beharrak, energiaren dosifikazioa exigitzen dabie. bie. Priorizazio prozesu honetan, lehen hau ipatutako etekinaren hildoa lehen ezten da, etekinik gabeko ekimena kanpoan utziz. Horrela, militantzia, zeregin erreproduktibo bahu dunen eskuetan gelditzen, gelditzen da. Horrela, langilaren gehien bat kanpoan gelditzen delarik. <totipa> ser joven inozer revoluzionario ez una kontradikzion hasta biologika. Pero ir avanzando en, las, en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es realmente difícil. Salvador Allende. Me ¡Y epa! Arratxaldéon gustio y emengauz berrir ere, barazki bisidunak saio berri bategas. Beno, gaurkoan daukagun e, saioa, izango da militantzia eta gurasotasunaren arteko erlazioari buruzkoa, edo talka, edo, bueno, e, entzungo duzue. Da, beno, besteri bari, gaurkoan izango duguna, izango da barazki zaldago bat lehen da gero erkarrezketa batzuk ere entzungo ditugu, lehenengo pertsonan, eta bazkenik be, berben orgia. Beraz, beno, bagozatu eta ordoa! Asteco Barasqui Salda. Iepa, Iepa, Iepa, Iepa esan dutu leintxe bertan duela segundu batzuk Eta Iepa, Iepa, Iepa esango du berriro ere Ze etorri gara e, barazki bizitunera berriro aspaldi eta ez ginelea etortzen lere eta biok, e, ze ondo, ze gustora ze gogoekin etorri garen Eta zenbat gauza ekarri ditugu esateko e, ez Ezan eh, digute zer esan, baina, male, eh, orduan, esan diate esateko gauzao, a ber, em, Carmelo Bizirik eh, da espazio okupatuta zantutxun, eta antza datorren zapatuan martxoak hamabi, E? Latorren la torna zapatumo honetan. Martxoak 12, goizeko 11etan hengo dourie bat basetako ba, e, talde batek edo e, danalakoa gure badau e, bertako gela bat e, eskatu ba urtean sehr e, be, beuren gauze edo danalakoa egiteko ba, orduan e, momentua proposa eskatzeko asamblea horretan Eta hori da guztia. Bueno, ni barri onuen on batebasnator. Eh, hemen eh barikuen egonkien momoak, eh Galdakako talde feministaren aurkezpenean, eh hau eta ba hori, ba asi direz eta datornasten ekingo die ekingo duez itzaldi desberdina antolatu dabez. Eh Astelenean egongo da feminismoaren beharra lelopean itzaldi bat. Ehm, Martxoaren 8 manifestazioa hongo da 8retan Samakoako Farmasetik hasite. Martxoan egongo da argazki erakusketa eta kurtsoa Zazpiretan gaztetzean, eta Martxoak 11an egongo da kontzertu egongo direz 8terdietan, e, eh zurruten Free Will eta Educados eta buen apurtxu bet ebari aurkezpenean egon ginenok eta beste asko ba komentario asko entzun genituen. Eta argitu nahi dut azkenean e, talde honen helburua, edo bentsat feminismoak e, eren definizioa e, esan gureneu, ez? Ze... bori da. Orduan, e, feminismoaren definizioa entzuten e, e, ikusi dut, eta da, emakumeentzako gizonak dit, dituzten eskubideberak esegitzen dituen mugimendua da. Hori da, raren e, bilatu dudan definizioa. Eta bebai ba emakumeen eskubideak eta estatuta zabaldu eta sakontzea elboru duen teoria eta mugimendu soziopolitikoa. Orduan, esaten dauenak, zen ziren e, komentario batzuk eta eta bueno, gizartean apurtzut be intu da, ez, Eta ba orduan feminismoa txarra dela esaten diotenak, direz ba gizon emakumen arteko berdintasuna ere txarra dela bai estatzen duen E, mugimendua da. Orduan dira matxistak, eh? Eta matxismoa definitzeko, bebai, bai, ba matxismoa da gizoneskoen prepotentziazko jarrera emakumenkanako. Gizoneskoak, emakumezkoak, baino gizarte maila altuagoan jartzen dituen ideologia da hau, emakumea baztertu eta egintea gizoneskoen esku egotea dakarrena. Orduan Ba, hori, bakotxake, ba, behar baino harin jau, e, nik indudan moduen, ze ezto jakin oso ondo definizioa behitu ba, behar da. Hor zenbarik ezen barik feminismoa txarra dela, ba, lehengo jakin behar da zer den, eta hau pasuek, momoak. E, dano zau ziogon bidatute, datorren asteko itxaldietara. Aurrera, feminista. Buen, nik apurbet honen arirek geurekarri doana da Atsego nintzen herriberako e, kulturetxe baten, zarte gaudako kulturetxean Dan gonzan olako monografiko bat, no solo los golpes duelen Hau da, jaeneko olako kolektibo txiki batek aurrera eroaten deuen ekintxa bat e, Bera amparo da, e, eta neska honek egiten duena da, kontetan deu bere esperientzi pertsonala Eh, bat ratu txarra jaso dauzen emakume baten eh, pa, ba, zan, da, bere te, e, testimonio ematen deu, eh, edo bere historia kontetan deu, eh, eta purbetera biltzen deu ba, antzerki eta monologoko eh, artikulazio hori ba, purbeta salduteko errez eta danokulertu deigun, ez? Eh. Ez dakit, oso interesante iruditu jatan... ba eh irakusten dauseleko egoera batzu nandan okerres identifiketan dogu egunero ikusten dogu eta eta pur betin komodo sortzen dogu ipinten gaitu situazio bardinetan eta zelan aktuetan dogun edo zelan eh, ikusten dan egunerokotasunean normala dala ba eh, jasotea es ez daite interesante iruditu ja tipa honek edo bueno eta elkarte honek aurrera eraten deuren geuse hau mm, eh bereta esgei hau konteko dugu se gara beraga hemen irratean baiagite elkarrisketa bat o oseusere ukiten ba berak explica bere larrutik be e, zen dan bere intentsinoa ta segait egiten duen hau eta sb albadozu be blog bat badaki eta webean be badau no solo los golpes duelen ez dait, informe albasaria eta ez dait, interesante iruditu jatan venga Bueno, hori, pues eh, beste albiztecho bategaz eh Baraski Saldarako eta Baraski Saldan, bueno, pues gaur da eh, gure martxoko lehenengo programa eta martxoaren hasieran beti etortzen saigu burura, martxoak 3 evento eh, tragiko horre ik, soin eh, de la Berroge urte, eh Gasteizen, hasi eh, eh, San Francisco Asís, eh, Saramagako auzoan eh, bildu ziren welgista batzuk egiten ekiten bat, eta hor poliziak sa, sartu ziren egin zuten sarraski bat izugarrizkoa, eta bueno, ba Es sin dugu ahstu, gainera hori izan zen eh franquismoaren amaierana, eh, Franco y en la modélica transición, ikusten duzu ez helako modelikoa izan zen, eh? Bueno, hemendik eh gogoan, desde igun astu helako eventoak, eh bueno, pues importanteak dire ere bai. Fraga asesino, y no solo Felipe González tiene las manos manchadas de Calviva. Bueno, Gasteizetik, ondurasera joango gara beste berritxar bategaz. Berta Káceres ekintzailea ilegin dutelako hostegun honetan. Ez dakinaren txat, ba, Berta lehenka herri indigenako liderra zen, eta baita ekintzaile ekologista, eta eskubiren aldeko defendu nahi zen, bere sartu ziren indarrez eta tiro atiroz zuten. E, ba, esatea, Euskal Herritik ere, gobernuaren erailketa politikoa usaletzen dugula eta animo pillo bat eramaten ditugula. que sido una quenchuta en saude en una sapi de cada 10 de casaris lo recomiendan. ikazten, irakurtzen, pentsatzen, eraikitzen, erro kritikoak azaleratzen. Bueno, ba hori, soloan sakontzen igual elkarrizketa izan alzen, baina soloan sakontzen bat egin dugu gaurkoan. Eta dinote igual elkarrizketa egin alzela, ze gaurkoan prestatu dugu gauza apur bat e, celebrea, bai? E... Egingo duguna da, bueno, aziera nahi patu bezala, komentatuko dugu e, gurasotasuna eta e, aktivismoa edo militantzia edo, bueno, hori, e, e, jok, e, eragile sozializatea izatea, ze zaila den bi hauek e, konpaginatzea, ez, e, e, guraso izan, eta e, oraindik ere, ak, e, aktibo egitea bizitza. Eta, bueno, iruditu zaigu oso gai potoloa, Eta oso gaipotoloa denez, humiltasun e, ez egingo dugu gaurkoan, ez gara kapaz izango e, emaitzak emateko edo erantzunak egiteko, baina bai izango gara kapaz hausnartzeko eta galderak proposatzeko, ez? Eta, bueno, e, formula berezi bat pentsatu genuen gaurko programa honetarako, eta gingenuen hazen e, kalera irten, eta zagun edo ez ezagunekin e, elkarrizketatxo batzuk prestatu, ez? E, adibidez aurken egon zen, pasan astean... E, Eskola feminista, taiar batzutan, eta bueno, bertan, e, larraitz eta maia esagutu zituen, eta beraiekin pa, elkarrizketatxo bat egin zuen. Enekok Enekokere, beraietarekin prestatu zuen apurtxo bat, e, gure lagun batzuk ere, ana eta aurru bildu ditugu, orduan eukiko ditugu, hiru hama eta bi haita esplikatzen. Gainera, e, maratoian ere, gogoratu genuen zelan... E, e, Hor, Ander eta eta leire falta zirela Bueno, Ander ba, eta leire gaur retorri dira Eta Anderrek, bera ba, esperientzia ere kontatuko digu Aitatxo moduen Ea ze, ze kontatu aldigun honen guztiaren inguruan Beraz izango da Beraz e, izango da hori e, Mazkena da jendearen iritziak jakiteko Jendearen e, testimonioa jasotzeko Eta bakoitzak iase esperientzia daukan Eta bueno, e, san bezala, egin duguna da galdera batzuk prestatu eta kalera irten, eta eta eurekin, e, behori, e, egin elkarrizketatxo modukoak, ez? Orduan, lehenengo galdera izan zen. Guraso izan aurretik, zure burua aktibotzat zeneukan, zure burua aktibotzat zeneukan, eta orduan, zer erantzun digute? Aber, jarriko dizuet. Bai, usta, baiet. <laughs> Baina, bueno, igual arloz berdinetan ez? Ba, igual... Universitate garaian batezbe politikan, gero igual eskuntza ta kulturan gehiago eta kultura gaur bueno, egun, ba bai, bizimo barruenan tollatu ta. E, bai, eh nik nere burua aktibotsate jotzen e, dut, ba ba hori, ba elkartasun arlotik eta batezbe eskuntzaren arlotik, maisua naizenez, Ba, bai, ba, guatemalan bai, urte bat adibidez, izan hezkuntza bueno, proiektu baten eta hogarra bierto baten orfanatu moduko baten eta bueno, geroztik bat Tanzanian be egon bizitzen, ba ba hori, eh Borduner proiektuagas eh bueno, eta eta Tanzaniako hezkuntza hobetxeko edo ba, ba, elkartasun lanetan, bai. Bai, ni bai. Nikusten eh bet, bueno, aukiotela oso gastetatik kuriositatea bai, bai bai politika, eh bai inguru giruan Sobre todo estando allí en África es cuando más activo en el, en el trabajo de campo, en el pie, estando en el, en el sitio. Luego bueno, cuando vuelves a casa pues como todo, te cuesta más a lo mejor seguir el, el ritmo, pero pero sí. Es es activista Aktibitatea aiteko modukoa ez geuza ziren ziren modukoak ingurua zen san, sana eta ba, batzuutan toketan jatzuun geuza batzuk egeaa eta beste batzutan beste modu betera, baina e, aktivista buru belarrizko behar modukoa ez. Bo, bueno, nik eh, eh, gure matizeo ez da, eh, disculpetako haite. Eh, movida da haite beste garaibatekoa dala, eh, eta, karo, da larogeikoa sieran naite izan sanean. Ni jaio nintzen larogeian, hor duen, karo, nire haitek esaten doste berak mm, ez deko la militantzia edo aktivismo esparru moduen. Dinon moduan, ba geuse batzuk iten siren eta beste batzutan ba beste batxutan apurbeten bizitzan beran zi joan geuse bat pakete bat batzala edo ez dakit, holako... Olako, Seuser, estait, sin maiz, hor gel ditan da punte choa. Nikulertu ni idiotas, genean aktivista edo militante, bueno, militante iguali, eh, eh, da nolabait, eh, militantea izan eh, talde baten, edo, Seuser, eh, edo, talde edo politiko baten, edo, edo bueno. eta aktivismoa igual da, zabalagoa eh, esatea eh, aktivista, baina ja aktivista bezala burua, zure burua jotzea da, en plan deko zula aktivismo egunerokoa aktivismo bat, ez? Zaki. Bueno, baina, zer ez da egunerokoa. O sea, nik orgure dotein geuse bat, eta inciso bat, eta da eh, ni definizin hori bez jatan guzteu. O sea, nik eh, grabeu entan asia horretikaitega esau galderain neuntxenean, o esan neuntxenean galderak, esan dozten mm, ez es jako zela guztetan bi horrek. Eh, eh, azkenean gu bagarelako eh, generasiño bat del ozio, non sartuten dugundan paketetan eta militantziarako egunean, emoten dotxe guastean, birritan, bileratzoa, tatatan, tatatan, y luego al ozio. Eta adibidez nire aite dara beste garaibateko, ez dauzela igual esparruak hain berezite, zan eh, bisitxa, bisitxan sinen aite, bisitxan iten sendun geuse batzuk, beste batzutan beste geuse batzuk eta dan guzti horren artean, nixin behar sinen aite, lanera joan, eta historia guztiek, orduen, eh, berezat gatxalala, separetean, no sabizen zeu zer militetan, no sez eh, bizitetan joatea militantzia dan, oin beharreko zeu zer, o, o ez da, eta ezkenean beste momentuaten esaten dugu be, ardurak deko zuzenean, ardura dire, orduen duen eh, non separeu, non itxiten dozu zaparketa ardura horrek, ez? Uh -huh. Azkenean da motivazio politikoak egitea, ez? Eta eh, motivazio politiko, oiei, ba, ekintxa batzuk eh, bermatzea, ez? Ege... Eh, eh, Vale, orduan, e, aurkeztu doguz gure gure invitatuak, esan dizgut e, euren buruak bai edo ez edo zelan perzibitzen duten eren bueno, zelakoa den, militantzia den edo ez, e, guraso izan aurretik eta hasiko e, gara igual e, sakontzen e, gai honetan. Orduan bigarren galdera egin geniena zen, nola aldatu da zuen militantzia guraso izan ondoren? Eta hauek izan ziren euren erantzunak. Ba, bueno, egia esan lehen libreago zine, ba, adibidez gure kasuan e, tanzanean da proiektua, eta, bueno, ba, libreago, ba, edo zein momentutan e, joan zintezken, ez, adibidez e, hainbati jabete, gero etorri, gero nahi dosunean bueltatu, eta, bueno, gura izan nahi zenetik, ba, ba bueno, e, aurrdu naldi guztia egon ginen hemen, eta, gero humea jaio zenetik, ba, urte bateukin arte, ba ez ginen ausartu berriro bueltatzen, orduan ba bueno, bai aldatu izan eh militantzia, aldatzen. ama izaten sare momentuen e, balantza aldatzen da eta dekoxu oso faktore importante bat horre eta ordu asko mundut, e? orduan antolatu berduzu pusle bat oso esberdina dana. Eh, hain aldosuna da piesak kendu Zara ke aldosu eh, militantzia utziko dot edo ikasten banaueba hau eba ikasteare utziko dotzat edo edo egin aldosuna da kopuruak aldatu, es, eta lehen lana asko basaen edo militantzia asko basaen, ba gutxitu eta orekak bilatu, es. Baina aldaketa derrigor, es. Ze zu gausa importante bat gehiago bizitzan, es. Pero, bueno, pero al final es verdad que si crees en algo y lo tienes ahí en la cabeza, pues bueno, es un handicap más que tienes que asumir que lo tienes y que al final pues lo readaptas en el día día. Entonces... aldatu, aldatu beti, aldatu beti beste eh, ardura batzu zuzelako etzean eta ez bakarrik eh, diruen aldetik edo beharraren aldetik edo ba ume bat edo bi edo dauselako etzean eta ba, beharrak etzeko beharrak eh banatuen berdira, nik eztinoterdi bana edo baina beste ardura bada. Eh, militantzia dozi askosbe txiki amaiak izan da on balantza horretan, dozi txike hauen horitzen, ez? Gaur egun probak eskortu diela MEak, ba bueno, aukeria dauko bakoitzak berak eh sinisten da on hortan militetako beste modu baten, eh? Baina bai. Alanda gustizbe ezin da da baztertu guztiz, ekin eh, ekindozun ardurea. Eh, ezin da eunetik un ethic zerora paseu e, beste semen, semena bene ardura de kosule eta de kosuleko danak igualez, baina e, ardura e, ardura bat badekozu ba militantzia edo e, egoera sozialan aldetik ez indozu baztertu eta etxean gelditu e, umemoko bat e, anegarrez dauelako Bueno, ze iritsi deko zuen. Ander suk adibidez. Ze lan ikusten duzu asunto? Aldatzen da? Bai, bai, bai, aldatzen da. Aldatzen, aldatzen, aldatzen bai. da, bai. Azkenean, bueno, ni justez, lehen ere, ez neukan nahi bezain denbora eh, militantzia edo gauzak egiteko, beti izan dut eh, denbora falta nola, bai, ez Igual, er, er, bai, azkenean prioritateak e, nipintzea da, ez? Baina, beti izan dut hori eh, gauzak egiteko, grin hori, eh, Eta denbora falta hori, eta orain, klar, orain ba, denbora are gutxiago. <risa> Nik igualko hori zitate moduen, eh, gure nonke apurret, ekarri eh, eh, gora ba, leengo basarri esparruan zelan eh, ba, zaintza lanoiek da, da basarriko lana ba, perfectamente kompatibila, zirela, ez da? Ba, Akoetanaz ba ni be txikiten neraitite nera ga jaite. Jo mitzila. nori den. Hori da prezisamente eh, baserriko jentea zenean lan egiteran eh, fabriketarara hor sekatzen saiola langilereari eh, ematea euren bizitza ez bakarrik lana baizik eta Claro, da da erlasio sozialak eh lana salareatodi kanporamutendies. Orduan lana salareatoak erlasio sozialak kanporatuten ez da? Hori da hurbete araso no, Eta baserrien kompatibilea da lan eitea eduketea. Mhm. Uh sauselako -huh. uh -huh. hor. Sausugas, nice. o sea, su es da beste agente, batez debe eduketan sistema ex su sauselako lanean. Su saus lanean baserrien eta e, gainera izin behar dan ez relebo hori eroan behar deuen, hori aurrera be, duketan jakoselako erlazinoekin behar deuen baserriega ez, ba ez dakit, beste, beste filosofia bat da. Bai, eta erlazino espazioa, e, lan espazioa, eta eta bai. zaintzaren espazioa, berak die, beratak bat da. Bai, komparti duetan dire, bai, hor dauz erdinazteta. Bai, gorko agaz kompareta, igual apur. Ez bai. da, nik gure neuenein beste gehuzea da dabe bai, e, pentsetea askotan, e, din euriena, e, etxean gelditutea... Ez daki, galdera da, ni esna zaite, ez daki zelan, egunen baten bana, zelan pentseko dudan, baina, hostia, nik batxuten etorten jata, eta pentsetan dut, eee, hostia, baiko badeko suzesto sozialak eta problema eta bazara militante apurbet itxitea, ez du apurbet zure onordeko kontra. Osa, ez da, apurbet eure ikakastutea be bai. ez daite, eh? Bai, bai, bai, azkenean, bai. eee... Mm. Suko borroka bat eh e, egite ondosunean, hori ba, beti pentsatzen duzu, ez? borroka bat, bueno, es es denean individuala, denean kolektiboa, pentsatzen analizara oinordeko e, no, en los que vienen por detrás. Baina, bueno, es que zaintza ordu kopuru batzu ditu e, egunean zehar, eta eh ordu que horiek eh barandu entre dos personas, depende de cuántos tutores tenga, entre una persona o puedes tirar de IT test también, mucho más tiempo, eh al final eh depende orduko suo ordu batzuk eh pues son más de los que creíamos. Bueno, de coso ese es el Google Gateco. Ez, bueno, jarrituko dugu aurrera. Orduen, bueno, e, interesante, eh? E, gero galdetu genien, ia, a ber, euren militantzia esparrutan erraz ikusten duten militantziarekin jarraitzean, guraso izan, ostean, edo, edo ez, edo zailtasunak dauden e, esparru horreitan, vale? Asi que, a berzeren zuten. <gülüyor> <gülüyor> e, eta, bueno, ba ba batzundako izenda traba bat, beste batzundako ongi etorri xa izenaz, mm -hmm. eh beste batzuekin da belekua. Baia bueno, nikuz dute eh hoitzen familiagarela beste malgutasun batekin eta beste eh sentzu hortan baini eta bai bainit, bikotea be o parte hartziako eh autokoziente gain gauen eta probat errixen, e, ba nikuz utzetu eragitzen nolako gunietan, ez? Feminismoan barruan antolatzea erabakin hauela e, ama izateagaz batera, gutxi gara bera. Osa beti egonaz gertu, baina igual antolatu eta era oso konstiente baten hor zentratzea erabakin hauen, ez? Gusten hauelako konfliktoa hundia eda hauela saintza eta, eta beste guztian artean, ez? Eta horretoki bat emo nahi notan, ba, personalki hasite ez? Baina zaila da, osa igual feminismoan barruan ez da ainsaia, se bueno, badau, ulertzeko joera bat, es, baina orokorrian oso saio da. Ba, hori, ba ez, gure esparrua Afrika da, es. Eske que askenean, claro, lasa eta gero ba igual ikusten sendun armiarma bat edo ez daki zein insekto edo xugeak bea agertzen dira lantzean behin, eta bueno, ba bueno, a ber, lasa eh, lasai, esoas, baina bueno, baina ez da inarriskutsua, es eh geuriak deslogo ja nagusitu izan direzenean eh ibili gara bat eta bestera eta ez beti Azken batean, e, ba bidaiak e, astune direzelako edo kilometro larregi edo beste norbaitzuk dauselako hor edo nebarrak edo eh bat eta orduen, bakotzea beti normalean beti beterik eh ibaten san Y bueno, cuando estás allí, pues es verdad que yo creo, yo ahora ya habiendo vuelto, te vuelves un poco más loco antes de ir, pensando en todo esto, que cuando llegas allí y te vas relajando, pasa el día y al final estás allí y es que ves que la gente vive, o sea, en África hay niños, hay padres, hay madres y dices, bueno, es que soy uno más, o sea, no pasa nada. Oso ondo, oso ondo. Bueno, ikusten da perfil oso diferenteak dauki esen e, gure entrevista hauek, es. como e, e, hori, aktivismo egiten da horien batzuentzako eh konpaginatzea saia izan da, gehieneztako saia izan da, baina saiatu dira modu baten edo bestean eta formula diferenteak topatzen, es. Bai, nike bigarren elkarrizketatuak edo konbetaten dauen, esaten e, dauen, toki bat e, bilatu behar dauela bere militantzia eta zaintza lanak e, burbete ba, bateratuteko edo, ez. Da igual, ez da, e, igual beste saio batxuetan da landuindagu, da ikusi gendu unpili albarez egasbe bai, zelan e, esparru e, militanteak edo e, oso, oso maskulin izatuak dauzela, ez da? Mm -hmm. Eta agian... E, zaintzaren e, balore, balore oiek, ba, espazio oietatikat, gelditan deiezela, ez da? Bai, uste dote amaia izan dela, precisamente, e, bigarren elkarrizketatu hori eta e, elkarrizketa honetan bertan aipatzen du berak hori bera, ez dakit e, gaur reintzungo dugune doez, gure intentzinoa da elkarrizketako sorik konpartitzea gure blogean, eta bar, beranduago, baina bai, oso interesantea suntu hori. Ni guren eguena esan, da, diteke esaten eguena kilometroan ganean, da, eh, bizitetan joateko, eh? Hor, kartxela, eskartxela, eh? Dinote, baten batek esbaseoen ulertu, horretarako uh -huh. esan. Zer, uh -huh. gehi hau, esateko? Zer, zer? Ez, ba, hori, amaian elkarrizketaren eh, el konture, ez? Berak, ikusten bala saia, eh, ba, suposatzen dalako, ba, orain dik, eh, ba, zaintza dela emakume lan bat, ez? Da berak ikusten, desberdintzen zuen asko, behori, ba, e, ba, joaten sirenean bai asanblada, edo bai atzarretara, ba, klaro, e, kuestionatzen zela, ez? Emakume bat, e, bakarri joatea zemea lababarik, eta dara kuestionetan, non nitsidozu zumeak, ez? Eta gizona joaten sirenean, hori esan kuestionatzen. E, eta orduan claro klaro, e, ja por default, emakumeak eh, badauka rol hori ez, eh, ez da saia, da, da super saia, ez da bakarrik egin behar duzu lagisartaren kontra, egin behar duzu eh, zure inguru militantearen, ez da kontra, baina ez que eure, eure eirek ere kuestionatzen dute. Torduen bai izeten zala, eh, ba hori, ba, eh, itxiberbanean eh, humea nonogaz, eh, beren azala gestiñoa. Eh, gizonaren hori esala es, berak eta orduan bai da, hori izan dosuna, Kimo bazkenean eh hori di ez eta zelan esplikatzen duen hori. Bai, pentsetatu hori tartetzoa entzungo dugula hasta. hori kuestionatzen sala, kuestion ez jode ta noizio sumeak eta gizonari esiakiela hori galdetzen, es, eta Niri desde luego oso interesante iruditu jat, zelan aipatu dauen eztaki izan dan, zelan doanean espaziotara militatzen edo edo edo konpartitzen edo Eh, ba bai eh, normalean egoten dala begira da horreik, horrelakoak, baina igual eh, movimentu feministetan esetz. Ja, dagoela integratuago zemeale claro, es que, eh, bekin joatea. Bai, bai, ez hori lan da, azkenean hori horren horren borroka da, azkenean, ez? Horren borroketariko bat zaintza jartzea gauza oso importante moduan, baina denon gauza importantea dela. Ordu hori or de e, feminismo tic es teorian, baizik eta zer ikasteko daukagun, badibidez, adibide hori horrelako jarrerak ere. Horria, beste be, be espazio batzuetan, ez? Es? Eh, horrelakoak, or o sea, ematea edo pentsatzea egon eh, ber zela edo Eta, normalizatu den barcozala. Eta, gazte claro, movimendua. Claro, zikusten dugu zenean, bai militantzian eta bai politikan, zikusten dugu zenean liderrak azkenean, e, gizona tira, ez ez, bere, pro, e, ez da, gizalan esan, e, lider edo erabakitxeko e, botero hori, e, bentsat, guri erakusten digutenak edo bai telebistan, edo bai e, buruak eurek dira, eta zergatik da hori. Ba, ba nor bai daukatelako, e, bai bere familia, bai bera saintzeko, eta emakumeen emakumen, e, Ez da, esan, karrera hori, asko ere errezagoa da, ostopatzea Orduan, horregatik e, hori da, e, ba, eskolan landu genula, eta esan zana, eta superimportantea ez, e, e, gai honen ari da, gurasotasuna, bai, baina eske, claro, gurasotasuna horak hortasunean hartuta, bai, baina, klaro, da... Ni gure neukenea esan hor, da, e, igual, galdera esala izin behar korreri, Lehen esan dugune, ze gaitik ez deun kompartitan komunidadeak zaintza hori ez. Ze galdetan jako non hitzido bai, zu lumea, ze gaitik komunidadeak ez deun asumitan, igual baserrien vai, eta jabalo. olako beste komunidadeetan asumitan sana. Ba. O sea, bueno. zaintza da, dau denpora guztien, bizitza da, saindu in behar da, in behar dira inbeste geuze zaintza, Mira, aparte... Bera, estakizu pasetan da, nik da, geuzea da, claro, horgo... Niko es dienot, ez, bai, bai, bai, bai, bai, Eh, ba, zerri edirela feministak, eh? Ah, baina, vale. eh, vale. es asko. Ez neuen gure esan, ikuspuntu hori feminista danik ez eze Eta hor, eh, konpartitan zan idana gure dote esan, zaintza ba eguala beste esparru batxutan esana bakarrik eh, eh, etxean. O sea, ba eguan lan esparruetan beha zaintza, o sea, zei balcampo, o sea, badaki temakumen ganean jauzidala momentu esto tan, pero... Bai, baina gauzea da, nike hori da. Azkenean, E, emakumeak enpoderatzeko e, eta e, gune hoietan egoteko e, e, gizonen figura hori ere segundo plano batera e, eman behar da, ez, eta gizon horreit dauzenakor bebailekin behar dute lanketa bat, bat e, bigarren plano batera jartzeko ez da bakarrik e, dal, e, hori da bebailean duzena, ez, ez da bakarrik e, danon artean egingo dugu ez, eske ez, ke, orgoian dauzenak badakigusenan hortzu dizen bebai, batzutan e, jarri behar dira bigarren plano batera eta egon beharren ogoi minitu berbaiten e, igual gaude e, daude amar, eta itxiten diogu beste amar beste pertsona batzua hitz egiteko, eta hauren karrera aurrera eramateko orduan da, orgoian da uenak ere euren pribilegioak e, galdu berdituzte eta hori oso zaila da. Bai eskerraldean, bai eskumaldean eta bai leku guztietan porque pribilegioak galtzea esaigu inori gustatzen. Guk hartzen dugunean e, botere bat e, gostatzen saigu e, botere hori beste batzueri beitsitea, ezta? Bai, e, oso interesanteago elkarrisqueta baina jarrituko dugu aurrera. <laughs> bai, debatetxoa sortzen da eta hori de interesantea baina badeko guzti asko entzuteko eta bueno, e, jarritu behar dugu aurrera, ez? Beste galderatxu bat egin geniena hori. Guraso moduen ia ez dosuen ikusten umeekin lasai joateko esparroak falta direla. Ia zer izan ziguten hauek denek. Me alegro que me hagas esta pregunta. <risa> <risa> ez atenar moduen. Hori guraso guztien eh, ardura eta eh? guraso guztien ardura ezin da beti eta ezingo da. Azken batean etzetik kanpo non egon tranquil. Bueno, ¿preparado para, para niños? A ver, es un proyecto de niños. O sea, estamos yendo como, al fin al cabo, es una escuela. Lo que pasa que tienes la barrera de, bueno, pues estás yendo en África y tú estás acostumbrado aquí a unas condiciones que serán primer mundo, segundo o el que sea, pero son diferentes. Entonces, lo que para ti aquí es normal y lo das por hecho, pues allí te das cuenta que no, que no existe. Facilidades respecto a nuestro modo de vida de aquí. Allí pues yo creo que las hay porque al final es en un poblado, eh, van a una escuela, tienen unas condiciones mínimas, el proyecto se dedica precisamente a eso, a ofrecerles la mejor calidad de la educación y en el día a día y se intenta hacer lo mejor posible por ellos. Estimada de <tose> pensar en mi equipo, pero hay gente de edad de tu equipo, compartirte con espacio de estar pensar en Nik uste dut egizartean zat, azkuzloz e, beste ritmo bat eskatzen dabila, beste... E, bueno, ba, esain produktiboak, baina e, igual beste modu bat. Toki batzutan, e, uste dut batera garri segala. Es? Baina beste batzuetan praktiko eta sunagatik. E, maiago dut, ba, nire semie beste norbait egaz itxi, oza, dikotek edo, edo, bueno, zerbait, dinot, asko bagara, egual, bai, antolatu, e, zain, ez da e, erosoa, egotea pankarta bat margotzen tinta gaz, eta urte beteko hume bat, oza, orduan, e, posible dana, bateratzen saiatzen zara, eta gauza konkretu batzutan, hasta aquí eh jaifeminista batetarabasoia gabeko amaietan argideko sorri zure espazio bat da ez estala zure bi urteko umeagazkon barritzeko espazio bat. Sí, o sea, a lo mejor uno de los de lo que de los handicaps que te puedes encontrar es eso, es la higiene, ¿no? Estar en un entorno eh, bueno, pues eh, arenoso, eh, al aire libre, expuesto a condiciones meteorológicas, a, a la no higiene la alimentación, a lo mejor en, en tu cuerpo, ¿no? Eh, la higiene personal, entonces Todo eso, pues, como mm, tu reto es, que se mejore. Niretzat, e, osasun garritxea izaten da, momentu batzutan, bueno, e, nik bakarregurote egon hemen, eta nik nire eritzisa egon, eta berde jako hemen da zenei, na zen, esna zen, ina moduan eta hausena, ez, eta horrek lekoak topetia niretzako be, e, osasun garritxak nire. Espazio paralelo bat behar bada hume egoteko, edo hume agaz egoteko moduko espazio bat sortu behar bada, gu kantolatu behar dugu gure, ez, ez diren jarriko gure e, militante dut aldekide diren gizoneskoak pentsatzen nolakoa izan bardan espazio hori, hori batera izateko, ez? Eta nik uste dala, jamakun meskoak dugu enkarga. Eta zuk, Txami, zuk... daukin eh, duzuz problemak, eh, gura zuizan ondoren eh, militantzia edo aktivismo esparro horretara bueltatzeko edo goteko lasai umearekin? Mm, bai... Bai, bai, ba, a ber, eh, hori esan dagoena, gertak nola ditzen den, bai? Amaia. Amaia, esan dagoen, bezala, alde batetik, eh, gurdor zube bai, espazio hori, eh, zurea izatea, bakarrek, ez zube eta humearena, eta horrela, ba, libereago edo, lasaiago egoteko, eta, bueno, tampoco pano interrumpir, o, no se, eh, asamblea baten adibidez, bi urte gume batekin egotea, pues, eh, da pizkada komplikau. Eta gero, bai, agian ez dago, ez daude gusti ze e, preparatutak, ez? E, gaztetxeak Gastetziak adidez, e, zuzenean esateko, e, ez daude oso bideratuta e, espazio hoiek e, ukiteko eta e, bideratu behar badira, ba berak esan dagoen bezala, ba gu gurasoak izan bar ko hori e, ba, abanderatzeko, abanderatu behar e, du, los que tenemos que eso, ¿no? Adibidez, niri gogoa mugora etorri zait, eh, bueno, lagun batzu joan ziren Italiara ta ba nikusi zituzten gaztetxe batzuk ta batzuetan baz zeuden ludotekak edo ba umeakan usteko, eh, ba, ba zeuden bitartean, ba asamblean, ordazki zer. Aquí ani santiteken, ba Bai. Gauza bat horra. Bai, bai, ni ustes egin daiteke eta egin beharko litzateke. Egia da be bai, eh, nolabait ematen e, da, ez? E, sozialki, e, gaz, beti gastetigaste garenok, eh Eh, que se te acaba lo del beti gazte Aita zarenean, no? Ezen poco <risa> Gazte esparroa dira Gazte, gazte, gazte Noizarte, guraso zarenean Nik uste dute oso gauza Oso interesanteak esan dituztela Korto eh, honetan eh, alde batetik hori ba, eh, Militantziak ez direla Guraso tasuna ez dela Denbora guztian umeekin egotea Militantzia esparroa ere bihurtu al dela, Gurasoen momentu momento bat egoiteko ebrik nahi dutena umebarik. barik. Bi e, esparruak askotan ez direla egoten e, prestatua, e, gurasoa egoteko izteko umea alde baten, eta egoteko libre e, gurasoa eta umea zainduta Eta iru hori egiten denean e, e, ardura, hori antolatxearen ardura, iniziatiba aldetik, baina gero eskera antolaketan prozesu osoan izaten da gurasoena, eta ez bakarrik gurasoena, konkretamente amena geienetan. Bai? Hor e, gauza oso interesantea, komentatu dira. Nik gero dana esan da, eta da ez dakit guztetan jaten idea hori de umeak apark euleku beten eta nik geuze bat eiten noan. Oza, sea, nik ulertan dut, eh, norbera momentu, eh, eh, baina lehen esan dugu moduen askotan eh, zaintza asunto hori gelditan da komo geuzea atin behar dana, eh, beste esparru baten. Eta ez de, komunidadetik apurbet igual komo Eh, kenduten da, eh, zaintza, problema hori da, como problema bat para todo esto, no? O sea, ez dakit zelan integratualko zen, komunidadea kartutea bere gain bebai, o sea, zaintza hori bere parte, eta bere eh, problema, o bueno, problema es, eh, san e san leik, Ni, et, nienago, responsabilidade adaniko, jo que se. Nienago zoa doze, igual momenturen batzutan, egon behar da independentzia momentuak ere bai, eta eh, eskain egarza egurazo ere bai, eh, aukera Egoteko ume barik, Claro Bai, bai, nik ez dienot eh, gurasoak onberdinek eh, asamblean, ose, dienot, igual, ez dakit, eh, zelan esan, tío, baina ez dakit, eh, batxutan emoten deuke behar dozu Txiqui Park bat, ite libretako den la carga de ser padre, ez dakit, zelan esan, ez daizu, mm. eta igual dabe bai reproduzitzea el, el ejemplo del Txiqui Orduan horren eh, ganean ingeldun berba bebai, eta ez dakite, dakit, eh? beste bate ningo dugu berba honen ganean, porque uste dote moten deuela luzerako, ez da? Efectivamente, hazieran esan bezala, galderak luzatzea, osnerketa proposatzea, da gure intensiñoa, eta erantzunak emotea oso zaila egiten zaigu. E, Jarraituko dugu aurrera, urrengo galderagaz gaz, urrengo galdera, ba, precisamente hori, emakumeek presio handia jasotzen dute zaintzaren ardura eurekartu desaten, bai? Euren lana izan daiten. E, nolako izan da zuen esperientzia? galdetu genien. Ze diferentzia ikusten dozuek gizon eta emakumeen artean? Eta euren erantzunak, ba, izan ziren, hauek. Hain bueno, ikustu dut, bikotea baldin badau, bikotearen e, barruko paktoen arabera izaten dela, ez? egoera personal bakoitza. Baina, bai uste dut, inertziaz, gizonezkoek, e, naiz eta aita izan, jarraituko dabiela, euren superlan, supermilitantzia, eta inkluso igual superkirolari, izate horregaz, konflikto gitziraugaz, eh guk baino, ez. Kultural kibebai batzuk errastasun handiaz delegatzen dabiela lan mota bat, ez? Bestekiela araso hundirik eh gabeoka martan beste gauzak beste norbaitek gaindauselako, ez? Askotan bikotea edo ama edo zaintzaile bat edo hala. Baina claro, kontzientzia maila handi bat eskatzen dau bebai, ha udana maire atarateak e, naiz eta hasieran burruka bat sortu bebai. Eh, es para su ítem, inercia que era matanzaitue sa eh, eh, Sainzalana, satía un día en su cárceras, eh? eh, militancia ústera, se ganara, bueno, va a dar un veo, la co-crítica, morales... Eh? La presión ha sido más por eso, eh? por, por ir embarazada, pero no hacia por ser mujer eres la madre, Tienes que cuidar más de África y tú vas a tener más cabeza que Asier. De hecho, yo creo que en este caso... En eh... este caso, África es vuestra hija. Bueno, eso, perdón. <risa> <risa> en este caso, África es nuestra hija. Y... y la hemos cuidado los dos. y Incluso yo creo que tiene más consciencia y más preocupación. Eh, para eso es más histérico Asier que yo. O sea que... <risa> Así hace a los dos el... ¿Gausabate, <risa> Sanberdo, Chuet, Anne flipa uinde horie ume bat, osea, e, aita batek zaindu duelako, zaintzen duelako es. e, ume bat. Osea, nin indoan kaletik eta gero ja karrikotxe bategas, osea, ja jentea ja flipetan, gizonezko bat umea zaintzen eta karrikotxe bategas, osea, ja jentea, bueno, chalotxen kaletik, e, ongera, ongora, ose, horra, osea, eh, bai, bai, jenteak aluzinatzen hitzaben, baina bai. Sí, eso, a lo mejor ha sido más ahí el contraste eso de que dan más por hecho que allí por tradiciones sea la mujer la que tenga que hacer varias eh, ese tipo de cuidados que, que la Aita. Eh, Gisela, en eh, la iglesia de Tartre, cuando eh, se ha ido a la obra de eh, arte, claro, al lego, pero veras que en la iglesia de la iglesia se ha ido a la militancia, Bestea adibide potetua da Kirola, eh? Oza, emakume O sea, emakumeana da pasa, o sea, karrerak itxe jartze, mediko karrerak itxe jarraitzen daue eta era emakumeana ez, etxeen bi urte, ba, ba, bueno, militantzean be erresau dauko laberak bueltetia, eta nik saiagoa ta orden e, Horre hori oso kostetein eta hori eutzi, eta nire, e, bueno, ba, bison aukerak parekazoa gizeteko alegina, bueno, alegina izen da izenda ez. Hori, interesantea bebai, eh, asko dago horren inguruan. Inyork zeuser ezan nahi du, baina oso harin, ze oso temporaz charto gabiz, eh? Zeuser, komentatzeko? Txin, zan galdera. De hecho, kendu erko dugu igual berben orgio alako zeuser, ose que... A berzalan... A berzalan gabiz, venga, venga. Ba, nien hain nuen esan gauzabat, lehen. San, a ber, que... Hori, militantzia eta homeekin y eso, no? Ose, al final, eh... También tienes que tener un poco de cuidado de con, o sea, tu hija tú la vas a criar con tus, tus ideologías, tus cosas, pero tampoco yo voy a querer que mi hija lleve una pancarta sin saber lo que lo que significa esa pancarta o lo que o que lleve la bandera comunista, porque igual el día de mañana es anarquista, ¿me entiendes? Quería poner ese apunte. Osoondo, bai, eh kontua eh, eh, si que tan esiketan integratzea militantzia ere bai, ¿eh? Hori horrekin eh lotzen da esan da zuzuna, ¿es? Eh? Bai. Vale. Bueno, Bagoazen aurrera, urrengo galdera e, ja kasi amaitzen ah, gabiz, egin geniena oso potoloa izan zen, eta hor dago koska nik uste duten. Gurazotasuna beste bizitzako esparrukin bateratzea zaila izaten da, galdetu genien. Gurazotasuna eta militantzia aipatu ditugu, baina aizaldia lana eta horrelakoak azken hauekin lan, militantziarekin uztartzea ere zaila izaten da. Ez? E, E, hori, bueno, guri, iruditzen zaigu e, lana militantzia e, ialdia hauen artean errezagogo sakrifikatzen dena dela militantzia. Eta bueno, galdetu genieenia ados dauden galetu geienenia zergaitik pasatzen denna hau eta hau da erantzunzigut. E, umea jaiotzen denan e, egiten duzu askoz be logitxi hau eta dekozu zuretzako askoz be denbora gitxia hau orduan, Esan dozun bezala, haizi aldia kasi, kasi amaitzen da. Ni lehen oitutan eguen, ba, piztinara joate egunero edo mendira, edo estagi zer. Eta egia da, ba, humea jaiotzen danetik, ba, pfo, suert, suertea badekot, noa, astean behin zerbait egitera da, bizikleta, do mendia, do da nadalakoa, ez? Baina, karo, lana, lanera ezin dozu faltatu, hori derrigorrekoa da, eso hori txarrez. Hor duen, lan, lanera, lanera ezin dozu faltatu, eta gero haizi eta militantzearen artean, ba, hori jan, horbera, segun norarte dauen sartuta eta interesak eta baina haizialdia eta bakarrik egotea garrantzitsua da bai, orduan. Errezena da, zemealabat e, sem, e, edekoaz eta orduen enoa, inora, ezer egiten zemealabak e, e, jaumoteko geldituko noazelako etxean, baina, vale, ondo dago. Baina, orduen pentsetan dut, salmamez utzi beharko sola. <laughs> Si lo llevas en la cabeza es como, bueno, lo vas a hacer de otra manera, pero dejarlo, dejarlo, eh, no lo vas a dejar. O sea, le vas a repartir el tiempo, eh, las maneras de hacerlo, y incluso yo creo que en este caso el haber tenido, bueno, a nuestra hija, pues también nos hacía incluso ilusión, ¿no? El hecho de tener que ir a África, o sea, era también que ella conociera eso. Bueno, es muy pequeña, pero algo se le quedará... Y bueno, si a futuro se vuelve, pues precisamente a lo mejor inculcarle esa militancia de una manera normal, ¿no? que no es una obligación, sino es un disfrute también el estar allí. Entonces, eso también pues le puedes dar la vuelta como te lo quieras tomar pixu hamdisa bat daukola, e, Kirolai, e, Aizialdean zentratu, e, fe, egotia gorpuzkera fenomeno batekin, militetan egotea baino ez, orde horri denak, proezin horri denak, gure, gure gorpuztengan, gure familiengan eta daukon eragina be, ba, gu esgare, biz, hemen bizigare orde eragina dauki ez, eta orde naukeratzenak ordu den beh, bueno, nik ustot horrepe eragina daukona. Ba, e, man, nik ustot hemen dauela arazoa hundi bat, eta da plantea dugun bizi modu hau, Ez tala sosteniblea, eh? O sea, ez sosteniblea sortzi orduz lan egitea, beste sortziz militante izatea, beste sortziz ama izatea, sortzi ordu loitea, eh, eta, bueno, eta gainera erosketak egitea joate. eta hagu ez da zer egingo dugu, eh, adibidez, zaintza hori, jubilatuta eh, dauen amamak eiten dauen hori, iabeti, edo lan egiteari ustendotzen amak, edo, ez? Ese lan egingo dugu, danon artean, eiteko. Ikusten zaitut hor eh, egiten bai bai bai bai buruarekin, ba. Ander, se... eh, Anders? Egi boro ditu, azken nago. Bai, ezta? Osea, xo zer geitzeko? Zortxi hor du, kilola egiteko. Buen bai, nike, bueno, oso moduen ikusten dide zapurbe perfil ezberdinek, eh, eh, eh, guraso tasunean eh, mutiletan ezken artean, ezta? Da bueno, apur bete gure gure kiredan onintxe parafraseatuz, asko gustauiatan frasea, ba Black Pantherrek esan sauen moduen eh, un negro deja de ser negro cuando se convierte en capitalista, uh -huh. da igual eh, sexuetar aplikatuz be bai, ba una mujer deja de ser mujer cuando se convierte en capitalista y un hombre deja de ser hombre cuando se convierte en capitalista. Niño, o negas esan gure dot? Ba agian partikularki eh, errue botal ekillokela eh, gizon bat izelena aktuetan dauen eh, gurasutasunaren barnean, baina eh, Benetako etxaila eh, ez, behar, eh, zera, ez da enfokau behar gizoneskoen edo zera, baizik eta alienasin hortan da, da alienasinua sortzen da bien potero hoietan ez da? negas es que y amigastico y burúa ha hecho con hinche monoólogo eh, amparo casten se mira es que la culpa de todo esto la tienen el capitalismo y el patriarcado que hicieron una moda muy bonita por la iglesia Zia. Orduan eh ahí está, eh. Igual eh ordau benetan eh, guzti hau sortzen duguen esto. Orduan estáit. Ordua. Est estait, ordua. Mm, bai, hori esango nueni ere, azkenean eh gai hau planteatzea ba sistema honen parametro barruan igual da hori. Eh, azkenean ez eh, arazoa, arasoa, es igual da hori klabe aldatzeko. Eta hortik ja beste ba bueno, que lo podemos de Bai, hori bai, <risa> vale, e, eta bueno, precisamente hori zen azkenengo galdera, luzatu geniena, zelan aldatu edo zer egin aldeen dinamikak aldatzeko, bai. E, horrekin joango gara, e, itxiko dizuego horren ostean kantatxu bat, así que agurra ere, horrekin batera egingo dugu, inork zeuz zer nahi badu, hau da momentua, porque ahora o ok, callar para siempre. Es, es. Aurrera, txau, segundu bat. Bai, e, agurra, ba, betiko moduen emendik elkartasuna, eta bezarka da, peinagustien txal, borrokatzen dozuena txal, kontra el patriarkau, el kapitalismo, iesta miherda kezat montau, e, kartxelan sauzen ere bebai, elken bezarka da bat, limon gogoan zaitugu, eta ama maite zaitu. Hori da, amak maite ditugula. Eta, e, hori, zer egin aldan, e, egoera honi, buelta emateko? Basta asko iten da berda. Feminismotik eta bizitza duin egin buruz. Ez? Eta igual planteatu dara, mai baten danon artean, eta da hor, unmakometa gizunezkoak sartu dargara. Zer dan bizitza duina, zer behar dugu, bizitza duin bat eukiteko, zelan antolatuko dugu hori, Eh, ez hauzteko eh, pertsona konkretu batzen eskuetan, eh, ez? Mm -hmm. Zerbestela, beti izango gara oso vulnerableak emakume gazte ama langile militanteak. Bueno, ez? lehen naipatu denakini naho, ez eh? ero desenpoderatzearekin desempoderatzearekin naho eh, hori ez. Ba, emakumeo bagabitz poderetan gure jabetzen, eh, bueno, ba, ze esparrutan nahi dugu, eh? zela ze lan nahi dugu, ze ere idua nahi, doen, nahi doen, baina hortarako, ba horretan dagoen jendeak atzera atzera da ero dez jabetu eta pribilegio ba egunero lanien ez dakizen postuak eskatzen dauenak ama bi ordu eduki beharre pues hori da ba, igual sozialki ez ara izango hain importantia, izango zara e, beste bat edukiko zula zolakixen baina horrek permitu egiten dau eh ni lanerafen bitartezun miekin no? edo e, berde jate militantzian ero karrera prestatze zabitzen bitartean berdin eh zi claro gausada dau baina gero aisialdian be gure e, karrera oso importantia da horrako e, tren eta dosun eguneroko ordua gero e, astebukarean danok zure karrera ingurura garturatzea eta a ber zer dau gure zentruen e, bai gizarte bueno jende arte modura eta bai, bai familia modura ba aportatza Benetan ez, galdetu zida guretzat etzatuzasuntzua ez. Hortarako sakrizio txotxo bat danopartetik. Empoderaute dezaun floderetan. Sartu! Hortuondoirratia.ga web elbidean bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxaioak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda! Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irratia eskeakaren einen! Derben orgia! Beti buruan darabelkidan gauza bat da denboraren iez egitea. Nola urte surte, azten garen nola aldatzen garen. Gaztetan, irmoki defendatutako ideia eta posizio asko gupidari gabe alde batera usten ikusi dut jendea. Militantzia kontuetan batez ere. Nagusiagoa zarenean, oartuko zara ezaten arina izenaz. Errepikatu izan didate behin eta berriro. Amore ematea, ekintza zaiestezina balitz bezala. Irautzaile izatea, fase bat besterik ez balitz bezala. Kapitalismoaren gurpilian sartzera kondenatuta bagehone bezala, biderik gabe. Paper garrantzitsu hartzen du gurasotasunak gai honetan. Umeak dituzunean zure denboraren satie handi bat ailegi eskainiko diesulako, Tabizigaren gizarte eskema honetan 8 orduko lanaldiarekin non denbora librea mugatuta dagoen, zaila da egin nahi ditugun gauza guztiak aurrera eramatea. Agian horregaitik daukatain argi ama izan nahi ez dudala. Baina izan ebalu, zer. Zergaitik erabaki behar dut nire idealak ametsak edo ulguruak aurrera eramatea edo ama artean. Zaintza klabea da guztio honetan. Urteetan zehar emakumei egogitu izan zaie. Eta hala izaten jarraitzen du, naiz eta aldaketarako gorondatea egon. Baina zer gertatuko litzateke adibidez, Zaintza, gizarte eredoaren erdian kokatuko bagenu. Individualismoa apurtu eta komunean biziko bagina. Denok denen artean lagunduko bagina. Agian bakoitzak bere proiektuetarako denbora gehiago izango zukeen. Baina hau ze, suposizio bat besterik ez da. Ez dakit, agian ametsgeiegi egiten dut. Agian gazte egian aiz orain dik. Efecto Doppler, uh! para la tuerca de Reproductions! Uh! Ni la belleza ni los diners se esmenten Alimenta la tuya mente La lluita es personal y está al carrer Diguem no si cal, y si no cal un área arena combatir la pena, amb la alegría de protagonizar la escena ¡Uuuh! Uh, ¡Clorur de vinil en vena! ¡A, a mí no me digues nena! ¿Por me opro un capítulo, este ritmo te envenena? Te fue pegar un grit, un tornillo pasa esa tuerca Efecto doble sí Si viene de la norma subnormal No deja de pensar en lo que piensan los demás ¿Y qué más dará? La apariencia Se transforma con convinencia, no define la esencia Pares de traca, métrica de resaca, dona de pantaca que ambidea sa Mata isa paraula que no represente el rap, cantado por mujeres referente Tengo a todos en mi contra, como tristán no hay ningún sacristán que me mande Me pongo la antifaz pa' este encuadre, y el más perro que me ladre Oh, <tose> Dona pràctica l'exemple, sigues independent, no et vaide Que de tu te pen, la pena de que moltes za han volgut perdre, za avengut perre. Dóna, pràctica l'exemple, sigues independent, no et vaide Que de tu te pen, la pena de que moltes za han volgut perdre, za wingut perre. No de cosmetics Rollos de rímel La belleza Nos sabe llevar en Kleenex Ser buenas y malas Abrir las alas Ser la dueña Del humo que exhala La historia en Zabala Treche rosas y una bala Valer y Solanas Legado de las madres africanas Malala Salía del colegio Para regresar a casa Sí que es latina Super bruisa En gran Lluita per defender La tegua mentalita Sí que es la pesa De la revolución Lluita Per ser la solución Que abran las escuelas Zerremus el convento donde forjan las escuelas La vida son momentos y en primavera Gullvorez feliz y sonriken, sigue sí, tamegua Dona, practicame el exemple. Sigues independen, no el deises vendre Quede tu de plen, la pena de que moltes Sambol pedre, sambol gut pedre Dona, practicame el exemple. Sigues independen, no el deises vendre Quede tu de plen, la pena de que moltes Sambol pedre, sambol pedre Respete a les ones san criten i respecte als respecte als esportistes als estudioses als artistes creadores creatives, creatives.